Rondelul unor speranțe Mă încrunt și spun că nu mai sper, și iar mă spânzuri de crâmpeie. Am pietre în grai și reteveie, mă în ghimbi și țepi de fier. Bat ușa în cuie, smulg și cheie, dar pașii mei tot fug în cer. Mă încrunt și spun că nu mai sper, și iar mă spânzuri de crâmpeie. Nu vreau un beznă o scânteie, mă îngrop în beci, mă-ascund în ger, Dar calc și aici pe curcubeie. Și iar mă spânzuri de crâmpeie, mă încrunt și spun că nu mai sper.